Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга, розділ 59. Частина четверта. Електрику увімкнули у півдні 5 вересня, як Бред і обіцяв. Сирена повітряної тривоги на будівлі окружного суду надсадно різко завила, і перелякані люди повибігали на двір, дико вдивляючись у безхмарне блакитне небо, а раптом там літаки темного чоловіка. Хтось побіг ховатися у підвал і сидів там, доки бред знайшов вимикач і сирена замовкла. Тоді люди присоромлено повиходили з підвалів. На Вілов-стрит сталося займання через електрику, і дюжина пожежників-добровольців швидко поїхала туди і все загасила. На Розі Бродвею і Волнат-стрит у повітря вилетіла кришка люка. Пролетіла майже 50 футів і, як і ржава литюча тарілка, приземлилася на дах іграшкової крамниці ОЗ. У цей день, як його назвали в зоні День електрики, стався лише один фатальний випадок. Із якоїсь незрозумілої причини вибухнула автокрамниця на далекому кінці Перл-стрит. Річ Мофат сидів на порозі навпроти з пляшкою віскі Джек Даніелс у своїй газетярській торбині. У нього влучив шмат ржавої металевої панелі і вбив бідолаху на місці. Більше річеві вже не бити вітрин. Стюл був разом із Френ, коли на стелі її палати загули загорілися флуоресцентні лампочки. Він дивився, як вони моргають, моргають, моргають, і нарешті загоряються добре знайомим світлом. Він не міг відвести очей від них хвилини зотри. Коли знову глянув на і в її очах блищали сльози. Френ, щось негаразд, болить? Нік, промовила вона, так несправедливо, що Нік не може цього побачити. «Потримай мене, Стю, я хочу, якщо зможу, помолитися за нього». Він допоміг їй підвестись, але не знав, чи вона молиться. Раптом він відчув неймовірну тугу за Ніком і ще більшу ненависть до Гарольда Лодера, ніж будь-коли раніше. Френ мала рацію, Гарольд не лише вбив Ніка і Сю, він украв у них світло. «Тихенько», – казав він, – Френні". Але вона плакала довго. Коли сльози нарешті скінчилися, він натиснув кнопку, щоб підняти спинку ліжка, і вімкнув для Френі лампу, щоб вона могла читати. Хтось будив Стю, трусячи за плече, і він довго намагався прийти до тями. У його голові повільно, майже нескінченно проходила галерея тих, хто намагався відібрати в нього сон. Мама, яка казала йому, що пора вставати, розпалювати піч і збиратися в школу. Мануель. Вишибайло в зачуханому бордельчику в Нуя Воларедо, який казав, що його двадцять доларів скінчилися. А якщо він збирається тут ночувати, то хай дає ще двадцятку. Медсестра у білому костюмі, яка міряла йому тиск і брала мазок із горла. Френні. Рендал Флег. Від цієї останньої думки його наче холодною водою облило. Ні, це була зовсім інша людина. Його будив Глен Бейтман. Біля нього стояв Коджак. Не добудеться тебе, Східний Техасе, сказав Глен. хоч і з гармати стріляй. Ну, ти б світло ввімкнув спочатку, чи що? Ой, знаєш, я зовсім забув. Стюв ввімкнув лампу, примружився від яскравого світла і по совиному глипнув на будильник. Була за чверть третя ночі. Що ти тут робиш, Глене? Я ж спав, якщо ти не помітив. Він уперше зміг як слід придивитися до Глена, ставлячи на місце будильник. Чоловік був блідий, наляканий і старий. Зморшки глибоко поврізалися в його раптово змарніле лице. «Що сталося?» «Матінка Ебігейл», – тихо промовив Глен. «Померла?» «Хай, Бог милує, я майже пошкодував, що ні. Вона отямилась і кличе нас». «О, Бог?» «П'ятьох. Вона...» Голос у нього став хрипким, йому було важко говорити. Вона знає, що Нік Юзен померли, знає, що Френ у лікарні. Невідомо звідки, але знає. Їй потрібен комітет. Ті, хто лишився. Вона помирає і говорить, що має нам дещо сказати, і не знаю навіть, чи хочу я це чути. На дворі було холодно. Не просто прохолодно, а по-справжньому холодно. Куртка, як костюв витяг із шафи, здається, стала в пригоді, і він застівнув її до самого горла. Угорі висів морозяний місяць, і він подумав про Тома, якому було сказано повертатися, коли місяць буде повний. А місяць лише трохи перейшов за першу чверть. Бог відає, звідки Том, Дейна, Йоргенс, суддя Фаріс дивляться на цей місяць. Бог відає, що місяць дивиться згори на всі дивні речі, які тут діються. «Я спочатку Ральфа підняв, – сказав Глен, – щоб він пішов до лікарні по Френ. Якби лікар вважав, що їй можна ходити, він би її виписав, сердито мови Стю. Тут справа надзвичайностю. Як на людину, яка не хоче чути, що їй скаже стара, ти просто поспішаєш, наче на пожежу. Мені страшно її не почути, – відказав Глен. У третій десять до будинку Ларі під'їхав джип. Там усюди горіло світло. Тепер уже не газові лампи, а яскрава електрика. Через один світилися ліхтарі Не тільки тут, а по всьому місту. І Стю зачаровано дивився на них усю дорогу з гленового джипа. Останні літні комашки, повільні від холоду, мляво билися у скло натрієвих ламп. Щойно вони вийшли з джипа, як з-за рогу сяйнули фари. То трохкотів старий драндулет Ральфа. Він зупинився перед носом джипа. Вийшов Ральф, а Стю швидко побіг до пасажирського місця, де сиділа Френні, примостивши спину на картатій диванній подосці. «Привіт, мала!» – лагідно сказав він. Вона взяла його за руку. Її лице у темряві було наче блідий диск. «Дуже болить?» – спитав Стю. «Не дуже. Я адвіл випила. Тільки не проси мене поспішати?» Стю допоміг їй вибратися з машини, а Ральф узяв її за другу руку. Обидва побачили її болісну гримасу, коли дівчина вийшла з машини. «Хочеш, понесу?» «Усе буде добре, просто притримуй мене, добре?» «А як же?» «Ійди повільненько, ми бабусі швидко не можемо». Вони обійшли машину Ральфа, скоріше човгаючи, ніж ідучи. Коли вони вийшли на доріжку, Стю побачив Глена і Ларі. Вони стояли у дверях і дивилися на них. Проти світла вони здавалися силуетами, вирізаними з чорного паперу. «Що там буде, як ти гадаєш?» – тихо спитала Френні. Стю похитав головою. «Не знаю». Вони підійшли до будинку. Френні помітно мучилася від болю, і Ральф допоміг Стю її занести. Ларі, як і Глен, був блідий і стривожений. На ньому були потерті джинси, сорочка застібнута внизу, не на той гудзик, дорогі мокасини на босу ногу. «Дико перепрошую, що змусив вас встати, – сказав він. – Я біля неї сидів, дрімав час від часу. Ми чергували, розумієте?» «Так, розумію», – сказала Френні. Чомусь це чергування нагадало їй про мамину вітальню, але думала вона про це якось добріше, у більш пробачливому світлі. «Люсі з годину спала. Я прокинувся. І...» «Френ, я тобі можу допомогти?» Френ похитала головою і натужно посміхнулася. «Ні, в мене все нормально. Продовжуй». «І бачу, вона на мене дивиться. Вона говорила майже пошепки, але цілком розбірливо». Ларі ковтнув. Усі п'ятеро тепер стояли в коридорі. «Вона сказала мені, що Бог забере її додому на світанку» але поки що хоче поговорити з тим з нас, кого Бог не забрав раніше. Я спитав, що це означає, а вона сказала, що Бог забрав Ніка і Сюзен. Вона знала. Він судомно видихнув і провів руками по довгому волосю. У кінці коридору з'явилася Люсі. — Я каву зварила. Якщо хочете, вона є. — Дякую, моя Люба, — сказав Ларі. Люсі неупевнено спитала. «Мені йти з вами? Чи це приватно, як той комітет?» Ларі глянув на Стю, і той тихо сказав. «Ходи з нами. Здається мені, що це вже ніякої ролі не відіграє». Вони пішли коридором до спальні повільно, щоб Френ не відставала. «Вона все скаже», – раптом сказав Ральф. «Матінка все скаже. Нема сенсу хвилюватися». Вони зайшли в кімнату разом. І ясні очі помираючої матінки Ебігейл осяяли їх. Френ знала, в якому стані старенька, але все одно пережила неприємний шок. Від неї лишилася тільки тонка, прозора мембрана шкіри і жили, які з'єднували кістки. У кімнаті навіть не пахло ні розкладанням, ні близькою смертю. Натомість стояв сухий дух, як на горищі. Ні, як у вітальні. Голка крапельниці входила їй в руку лише наполовину, бо далі просто не було куди. Але очі змінилися. Вони були теплі, добрі, людяні. То було полегшення. Але Френ усе ж відчувала жах. Не зовсім страх, а щось більш подібне до священного трепету. Може, то було благоговіння Якесь перечуття? Не приреченість, а відчуття, що над їхніми головами каменем висить якась величезна відповідальність. Чоловік мислить, а Бог радить. «Сідай, дівчинко», – сказала матінка Ебігейл. «Тобі боляче». Ларі поставив крісло, і Френ сіла, полегшено, з тихим присвистом зітхнувши. Хоча й розуміла, що спина з часом заболить і від сидіння. Матінка Ебігейл і далі дивилася на неї ясними очима. «Ти носиш дитину?» – прошепотіла вона. «Так, а як?» «Тихо!» Кімнату наповнила тиша, глибока тиша. Зачаровано, загіпнотизовано Френ дивилася на стару жінку при смерті. Жінку, яка спочатку прийшла в їхні сни, а потім у їхнє життя. «Поглянь у вікно, дівчинко». Френ розвернула голову до вікна, біля якого два дні тому стояв Ларі, і дивився на людей, що зібралися внизу. Вона побачила не гнітючу темряву, а тихе світло. То були не відблиски з кімнати, то було ранкове світло. Вона дивилася на слабеньке, дещо викривлене відображення яскравої дитячої кімнати з гофрованими картатими шторами. Там було ліжечко, але порожнє, Був і манеж. Порожній. Вітер гойдав мобіль із яскравими пластиковими метеликами. Страх зімкнув холодні долоні на її серці. Інші побачили її лице, але нічого не зрозуміли. Їм у вікні було видно лише шматок газону під ліхтарем. — А де дитина? — хрипко спитала Френ. — Дівчинко, Стюарт не батько дитини. Але життя дитини в руках Стюарта і в руках Бога. Умаляти буде чотири батька, якщо Бог дасть йому зробити перший подих. Якщо дасть? Цього Бог мені не показав, прошепотіла вона. Порожня дитяча кімната зникла. Френ побачила тільки темряву, і тепер страх стиснув свої долоні в кулаки і затис між ними її серце. Матінка Ебігейл прошепотіла. Паросток покликав свою наречену і він хоче зачати з нею дитину. Чи дасть він твоїй дитині жити? «Припиніть!» – простогнала Френні і закрила обличчя руками. Тиша, глибока тиша запала в кімнаті. Обличчя Глена Бейтмана нагадувало старий пригаслий ліхтарик. Права рука Люсі поволі ходила туди-сюди коміром халата. Ральф тримав у руках свій капелюх і, не помічаючи того, крутив на ньому пір'їну. Стю дивився на френні, але не міг підійти до неї ще не час йому раптом згадалася стара на зборах, яка швидко затулила руками очі, вуха і рот, коли почула про темного чоловіка. Мати, батько, дружина, чоловік. прошепотіла матінка Ебігейл, а проти них князь під небесних просторів, лорд темних ранків. Я згрішила гординею, і ви всі теж. «Ви теж грішні гординою. Чи ж не чули ви, що сказано, не покладайтеся на вельмож?» Усі дивилися на неї. «Електрика – це не відповідь, Стю Редмане. І радіо теж, Ральфе Брентнере. І не соціологія покладе всьому край, Глене Бейтмане. І твоє покаяння в тому, що ти робив у житті, яке вже стало закритою книгою, Теж не спинить цього, Ларі Андервуде. І твій синочок не спинить, Френ Голдсміт. Недобрий місяць зійшов. Перед Божими очима ви нічого не помислите. Вона подивилася на кожного з них. Бог дасть раду так, як вирішить належне Ви не гончарі, а глина в руках гончаря. Може бути, що той чоловік на заході стане знаряддям, на якому вас колесують. Мені не дано знати. Сльоза, дивна і неочікувана у цій сухій пустелі, скотилася її щокою. «Матінко, що ж нам робити?» – спитав Ральф. «Підійдіть ближче, усі. Мені недовго лишилося. Я повертаюся додому, до слави, і не було ще на світі людини більш готової до того, аніж я. Підійдіть ближче. Ральф сів на край ліжка. Ларі і Глен стали в ногах. Френ із гримасою підвелася, і Стю пересунув її крісло ближче до Ральфа. Вона знову сіла і взяла його за руку своїми холодними пальцями. «Бог вас, дітки, не для того зібрав, щоб ви робили комітет чи громаду», – сказала вона. «Він привів вас сюди тільки для того, щоб відрядити вдальшу виправу. Він призначив вас, щоби знищити цього князя Темряви цього чоловіка з далекого краю. Тиша просто задзвеніла у вухах. У цій тиші матінка Ебігейл зітхнула. Я гадала, вас поведе Нік, але він забрав Ніка до себе. Хоча Нік ще не пішов, як мені здається. Ні, ще не пішов зовсім. Але маєш вести ти, Стюарте. А якщо його воля буде забрати тебе, Стю, то тоді поведеш ти, Ларі. А коли він забере й тебе, то це перейде Ральфові. — А я, схоже, буду пасти задніх, — почав Глен. — Що вести? — холодно спитала Френ. — Вести? Куди вести? — Та ж на захід, дівчинко, — сказала матінка Ебігейл. — На захід. Ти не йдеш. Тільки ці четверо. — Ні. — попри біль, Френ зірвалася на ноги. «Що ви таке кажете? Що вони в чотирьох повинні просто піти і здатися йому в лапи? Серце, нутрощі, душа вільної зони?» Її очі палали. «Щоб він їх порозпинав усіх, а наступного літа просто пішки прийшов і всіх повбивав? Я не хочу бачити, як мого чоловіка приносять у жертву богові убивці, Нахуй такого бога!» «Френі!» – тихо вигукнув Стюм. «Бог убивця! Бог убивця!» – гнівно викрикувала Френ. «Мільйони, може, мільярди людей загинуло в епідемію. Ще мільйони потім. Ми навіть не знаємо, чи виживуть діти. Йому що, мало? Він що, хоче, щоб усе тривало, доки земля належатиме щурами з тарганами? Який він бог? Та він демон, і ви його відьма!» Припини, Френні. «Без проблем. У мене все. Я хочу додому. Вези мене додомустю. Не в лікарню, додому. Ми будемо слухати, що вона скаже. Ну, то гаразд, і за мене послухаєш. Я пішла. Дівчинко. Не називайте мене так. Матінка раптом простягла руку і схопила Френі за зап'ястя. Френ заклякла. Її очі заплющилися. Голова закинулася назад. Не, не. О, о Боже, Стю! «Годі, годі!» крикнув Стю. «Що ви з нею робите?» Матінка Ебігейл нічого не сказала. Мить розтяглася немов на цілу вічність, і стара відпустила її руку. Спроквола, немов у тумані, Френ почала масажувати зап'ястя, за яке її схопила матінка Ебігейл, Хоча на тілі не лишилося ні червоного сліду, ні вдавленого місця, яке би свідчило протиск. Очі Френі раптом розширилися. «Мила, що?» Збентежено спитав Стю. «Минуло!» – пробурмотіла Френ. «Що? Про що вона?» – ошелешений Стю питально поглянув навколо. Глен лише похитав головою. Його обличчя було бліде, напружене, але не скептичне. «Біль у спині!» Минуло?" вона здивованими очима подивилася на Стю. «Усе минуло!» «Дивись!» Вона нахилилася і злегка торкнулася пальці в ніг. Раз, другий. На третій поклала долоні на підлогу, не згинаючи колін. Вона підвелася і зустрілася очима з матінкою Ебігейл. «Це що, мене ваш Бог підкупити хоче? Бо коли так, хай забирає свою подачку назад. Хай краще мені болітиме, якщо Стю буде живий». «Бог хабарів не дає, дитину», – прошепотіла матінка Ебігейл. Він просто показує знак і дає людям сприйняти його, якщо вони можуть. «Стю на захід не йде!» – промовила Френ, але тепер у її голосі вже були розгубленість і переляк. «Сідай!» – мовив Стю. «Ми послухаємо, що вона скаже». Френ сіла, вражена, не вірячи своїм чуттям. Вона все мацала руками спину біля поясниці. «Ви маєте йти на захід!» Прошепотіла матінка Ебігейл. Не брати ні їжі, ні води. Вам виходити просто сьогодні, у тому одязі, що зараз на вас. Пішки. Мені відкрито, що один із вас не дійде до місця, але не знаю, хто саме. Мені відомо, що решта з вас опиняться перед тим чоловіком, флегом, який взагалі не людина, а надприродна істота. Я не знаю, чи буде на те Божа воля, що ви його подолаєте, і не знаю, чи буде Божа воля на те, щоб ви знову побачили Болдер. Такого я ніколи не передбачу. Але він у Лас-Вегасі, і ви повинні йти туди, і там відбудеться ваше протистояння. Ви підете і не спіткнетеся, бо зможете покластися на вічну руку Бога, Господа. Так, із Божою поміччю. «Ви встоїте!» Вона кивнула. «От і все! Що знала, те сказала!» «Ні!» – прошепотіла Френ. «Цього не буде!» «Матінко!» – голосом карканням прохрипів Глен, прокашлявся. «Матінко, нам не відкривається, якщо ви розумієте, про що я. Ми, на нас немає такого, як на вас, благословення близькості з тим, хто це все контролює». Це просто не для нас. Френ має рацію. Якщо ми туди підемо, нас об'є, можливо, перший, ліпший його патруль. Чи ти не маєш очей? Ти щойно бачив, як Бог зцілив Френ через мене. Невже ти думаєш, що його план – це, щоб вас застрелив останній посіпака князя Темряви? Але ж матінко... Ні, вона здіняла руку, відмахуючись від його слів. Не мені з тобою сперечатися чи переконувати. Мені треба просто донести до вас, який у Бога план на вас. Слухай, Глене. І раптом із вуст матінки Ебігейл пролунав голос Глена Бейтмана, злякавши всіх і змусивши Френ із тихим скриком відсахнутися до стю. «Матінка Ебігейл називає його «паросток сатани», Почувся сильний чоловічий голос, який невід'як зародився у змарнілих грудях старенької і вийшов з її беззубого рота. Може він просто останній чаклун раціональної думки, який гострить на нас технічну зброю, а може він дещо більше, значно темніше? Я знаю тільки те, що він існує, і вже не вірю, що соціологія, психологія чи ще якась ологія покладе йому кінець. Гадаю, що тільки біла магія. Глен так і роззявив рота. Чи це правда, чи це слово брехуна? спитала матінка Ебігейл. Не знаю, чи це правда, але це мої слова, тремтячим голосом відповів Глен. Вір, і ви всі вірте, Ларі, Ральфе, Стю, Глене, Френі. От особо ти, Френі, вір. «І слухайся слова Божого!» «У нас є вибір?» – гірко і різко спитав Ларі. Матінка здивовано розвернулася до нього. «Вибір? Завжди є вибір. У Бога так прийнято. Ваша воля і далі вільна. Робіть, як хочете. Ніхто вас у кайдани не закував. Але цього Бог від вас хоче». Знову упала тиша, мов глибокий сніг. Урешті її порушив Ральф. «Ну що, в Біблії написано, як Давиду колошкав Голіафа», – мовив він. «Я піду, коли ви кажете, що так треба, матінко». Вона взяла його за руку. «І я», – сказав Ларі, – «я піду». «Добре». Він зітхнув і приклав руки до лоба, наче в нього боліла голова. Глен відкрив рота, щоб щось сказати, але не встиг, бо в кутку почулося важке, зболене зітхання і глухе падіння. То була Люсі, про яку всі забули. Вона знепритомніла. Світанок торкався обрію. Вони сиділи за столом на кухні у Ларі, пили каву. Було за 10 хвилин п'ята, коли Френ підійшла з коридору і стала у дверях. Її обличчя припухло від сліз. Але йшла вона не кульгаючи. Дійсно, вона була зцілена. «Здається, вона відходить», – промовила Френ. Вони війшли. Ларі обіймав Люсі. У диханні матінки Ебігейл з'явився важкий гулкий хрип, жахливо подібний до ознак супергрипу. Вони мовчки стали навколо її ліжка, сповнені страху та глибокого трепету. Ральф був переконаний, що в кінці щось станеться, що чудо Господня постане перед ними в усій наготті відкритості. Вона зникне у спалаху світла, і Бог забере її на небеса. А може вони уздріють її дух, приображений у світло, який вилетить у вікно і полине в небо. Але врешті вона просто померла. Був єдиний останній подих, останній з мільйонів. Вона вдихнула, потримала в собі повітря, і випустила його. І її груди більше не піднялися. Усе. пробурмотів стю. Помилуй, господи, її душу, промовив Ральф, якому вже не було страшно. Він схрестив матінці Ебігейл руки на грудях, і на неї впали його сльози. Я піду, раптом сказав Глен. Вона має рацію Біла магія ото й усе, що нам лишається. Стю! Френі. «Будь ласка, Стю, відмовся!» Вони подивилися на нього. Усі. «Маєш вести ти, Стюарте!» Він подумав про Арнет, про стару машину Чарльза Ді Кемпіона з її смертельним вмістом, яка влетіла на заправку Біла Гепскомба злою скринькою Пандори. Подумав про Деніджера і Дейца, про те, як вони в нього почали асоціюватися з усміхненими медиками, які йому без кінця брехали, і його дружині теж про її стан. Та, мабуть, обманювали й себе. І головне, він подумав про Френні, і про слова матінки Ебігейл. «Цього Бог від вас хоче». «Френні», – сказав він, – «я маю йти». «І загинути!» Вона люто майже з ненавистю подивилася на нього а потім на Люсі, немов шукаючи підтримки. Але Люсі завмерла і була десь далеко, допомоги від неї було годі сподіватися. «Якщо ми не підемо, то загинемо», – мовив Стюна, чи намацуючи потрібні слова. Вона мала рацію. Якщо будемо зволікати, настане весна. І що далі? Як ми його будемо зупиняти? Ми не знаємо. У нас немає відповіді. І не було. «Та й ми, як страуси, засунули голови в пісок. Ми не маємо способу його зупинити, крім того, що Глен каже. Біла магія чи сила Божа?» Вона гірко заплакала. «Френі, не треба!» – промовив він і спробував взяти її за руку. «Не торкайся мене!» – крикнула вона до нього. «Ти мрець! Ти труп! Не торкайся мене!» Вони застигло стояли навколо її ліжка, коли зійшло сонце. Стю і Френні приїхали до гори Флегстав приблизно об одинадцятій. Вони зупинилися на півдорозі до вершини, і Стю приніс кошик, а Френска катертину і пляшку німецького вина – синя монахиня. Влаштувати пікнік придумала вона, але дивна й незручна тиша повисла між ними. «Допоможи розстелити», – попросила вона, «і подивись, чи нічого колючого нема». Вони стояли на маленькій похилій галявці на тисячу футів, нижче від амфітеатру світанок. Болдер у блакитному туманці розкинувся внизу. Сьогодні знову настав цілком літній день, сонце сильно і владно осявало землю. У траві сюрчали коники. Один підстрибнув, і Стю швидким змахом правої руки зловив його. Він відчував комашку пальцями, лоскітливу, перелякану. «Сплюнь, пощу», – сказав він Конникові, як колись у дитинстві, і поглянув на Френ. Вона печально всміхнулася до нього. Вона швидко по-жіночому точно повернула голову і сплюнула. Від цього видовища йому стало боляче на серці. «Френ!» «Ні, Стю, не говори про це. Не зараз». Вони розстелили білу скатертину, яку Френ прихопила в готелі Болдерадо, і вона швидко, але обережно... Він зачудовано дивився, як вона м'яко вигинається і граційно рухається, наче в неї ніколи не було травми спини, розставила на ній ранній обід. Огірки і листовий салат в отстовій заправці, сендвічі з шинкою, вино, яблучний пиріг на десерт. Бог послав чудових страв, поїмо, що він нам дав, промовила Френ. Він сів біля неї, взяв сендвіч і трохи салату. Їсти йому не хотілося, душа боліла, але він їв. Коли обоє символічно з'їли по сендвічу і більшу частину салату, свіжа зеленина чудово смакувала, а також по маленькому шматочку пирога, Френі спитала, «Коли ти вирушаєш?» Опівдні, сказав він, – закурив, ховаючи вогник між долонь. «А скільки часу вам треба, щоб дійти туди?» Стюз низав плечима. «Пішки? Не знаю. Глен уже не молодий?» «Та й Ральф, коли на те теж. Якщо ми зможемо проходити по тридцять миль на день, то, може, до 1 жовтня дійдемо. А якщо в горах рано піде сніг чи в юті?» Він знизав плечима, не зводячи з неї очей. «Ще налити?» – спитала вона. «Ні, у мене від нього печія. Завжди так було». Френ налила собі ще келих і випила. «А вона справді від Бога говорила, Стю?» «Правда?» «Френні, я просто не знаю». «Вона нам снилась і була такою...» «Це все частина якоїсь дурної гри? Ти це розумієш, Стюарте? Ти книгу Йова читав?» «Та я ніколи сильно в Біблію не вчитувався, мабуть». «А моя мама навпаки. Вона вважала, що мені і моєму братові Фреду слід мати певні релігійні знання. Чому ніколи не казала?» Наскільки я знаю, мені це допомогло лише тим, що я завжди знала питання з Біблії у грі «Джеопарді». «Пам'ятаєш, по телевізору йшла, Стю?» Він злегка всміхнувся і процитував. «А ось і я, ваш ведучий Алекс Стребек!» Оця ця сама гра. Там усе навпаки. Відповідь дають, а ти їм маєш сказати питання. Коли йшлося про Біблію, я знала всі питання». Щодо Йова, Бог і з дияволом заклалися. Диявол сказав, ну, звісно, поклоняється він тобі. Він у тебе взагалі як сир у маслі катається. Але якщо ти будеш достатньо довго гидити йому в лице, то він тебе зречеться. Ну, і Бог побився з ним об заклад. І виграв. Френ мляво всміхнулася. Бог завжди виграє. Мабуть, він за Бостон-Селтікс уболіває. Може, той який-небудь заклад, сказав Стю але на кону їхнє життя, всіх тих унизу, і отого, от хто в тобі сидить теж. Як ти його звеш? Бебі? Вона навіть щодо нього нічого не обіцяла, – сказала Френ. От коли б вона зробила це, тільки це, то мені було б бодай трохи легше тебе відпустити. Стю нічого не зміг придумати у відповідь. Ну що ж, уже до полудня йде, – сказала Френ. Допоможеш зібрати все, Стюарте? Недоїдений обід повернувся в кошик разом зі скатертиною та рештою вина. Стю подивився на те місце, де вони щойно їли, і подумав, що тут не лишилося майже жодного сліду, хіба кілька крихт, і їх скоро підберуть птахи. Коли він озирнувся, то побачив, що Френі дивиться на нього і безслізно ридає. Він підійшов до неї. — Та все нормально, це вагітність, весь час очі на мокрому місці. Здається, я нічого не можу тут вдіяти. Та все гаразд. Стю, покохайся зі мною. Тут, зараз. Вона кивнула і злегка всміхнулася. Усе буде добре, якщо перевіримо, щоб колючок не було. Вони знову розстелили скатертину. Біля підніжжя на Безлайн-роуд вона умовила його зупинитися біля будинку, де кілька днів тому мешкали Ральф і Нік. Усю задню частину будинку відірвало вибухом. Задній двір був завалений сміттям. У пошарпаному живоплоті застряг розбитий електронний годинник. Поряд валявся диван, який накрив Френні. На задніх сходах лишилася калюжа засухлої крові. Френ уважно подивилася на неї. — Це кров Ніка? — спитала вона. — Може таке бути? — Френні, у чому річ? — збентежено спитав Стю. — Так? — Та, боже мій, не знаю, мабуть. — Поклади на неї руку, Стю. — Френні, ти з глузду з'їхала? Зморшка прорізала її чоло, та сама бганка-забаганка, яку він уперше помітив ще в Ньюгемширі. — Поклади на неї руку. Стю неохоче поклав руку на пляму. Він не знав, чи Нікові належала та кров, і, власне, вважав, що ймовірно не йому. Але від такого жесту йому стало лячно. Мурашки побігли поза шкірою. «Поклянися, що повернешся. Сходинка була якась аж надто тепла, і йому хотілося прибрати руку. «Френ, ну як же я...» «Бог тут усе впорати не може!» – засичала вона на нього. Абсолютно все. Ні. Поклянися, Стю. Поклянися. Френі, клянуся, що постараюся. Гадаю, це досить добре, так? Нам зараз доларі треба. Знаю, але вона все одно тримала його навіть ще міцніше. Скажи, що мене кохаєш. Ну, ти ж знаєш. Знаю, але скажи, я хочу це почути. Він узяв її за плече. «Френ, я кохаю тебе!» «Дякую!» – сказала вона і притулилася щокою до його плеча. «Отепер я, мабуть, зможу попрощатися. Гадаю, зможу тебе відпустити». Вони обнялися у понівеченому дворі.